بسم اللہ الرحمن الرحیم بابن فی شفعاتی دے باب لما قبل سربت لغوی تحقیق اسطلاحی تعریف او اسباب شفعی سره سرد بیان اختلاپنا بدغ اسبابو کی او بیا دلائل حربت خود دمخی سوازیه ده کتاب البیو شروع ده چورتر نمبر باب ده شوفی باب کتاب البیو کی ذکر اوڑی چی دا حق در شوفی ندی تعلق غم دبیش شراس ری مثلا دو کسان یو زمره کې شریک یو شریك خپل زمره خرڅ کړي هديو جنہ بل د پر حق شفهي ثابته شي یا دو وندان دی یو گاوندی خپل کور خرڅ کړي بغیر د ایزند بننن نو دی بل گاوندی د پر حق شفهي ثابته شي من بیاس تعلق ساتي پد یو جام مستنی په دا شوبعی باپ کتاب مې یو کې ذکر کړو دیو جنا دا شوب اخو رواشوی دا د پارا د دپی د ضرر چې مثلا د یوه شریکوال خاطه بنداز شریکوال راځي چې دته zarar وي یا ګونډي خاطه بنداز ګونډي راځي چې zarar وي پدې ورځې ریډ درده شفتي ها پر غلو خلک کلا خلک خلق پدې شوبه کې zarar مقصد دا د dane جریدا زمکوالې خو اسی چې کوم مشتری دین او مشتری د zarar راسو ولغاړي چې جرت زمکواله ني لغیده پارهم یا په قحو طریقې کړی دا, دا, دا چې چرتا یو سړی په یو ځای کې زمک اخدي کور نيشته په پردي کور کې وسيږي خداي يري چې ديږي زمکه واخلم نو به زمکه خوته سره په امان شفقه یې زمکه را لند راکې ندغيره په ردا طریقه دا چې دي دي د اعماله کنا هبتن اوهاري په هبکه شفانهي په هبکه شفانهي د هر جانې ته کوم دې نو ظلم زيته کي و مرحل تاسو معلوم کړل چې لمبې سره دې تعلق حق شفیسه به ثابتې تلو په دیو جم سنيب ذکر کړو شفاع په زمينه شين سره د شط ان معخذ ده و معنا د زمم کوم ځای کې دلسلذي مستلحي شفعه تمزه شفعوي شفده کې نا شفيع د شریک حق يا د جار حق د خپل حق سره يوزي کوي ذ ګورتا شفیو شوفا وی استلاح کی دغه خلقو مختلف تعریفونه کړلې استلانی سي تعریف کړه نه هو حق تملک قهرین یثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملكه بعوض دا حق نه د تملک به اختیار یعنی مقصد دا ري چې استايو شريكو له خپل ازم څخه خرڅ کړه اختیار نه بغیر ته حق د شكي ثابت شو دی ته شوفه کوي یعنی کې خو نه چې غواړو کنه شو لکه څنګه چې یو مورث من شين وارث لپاره د مال کې حق ثابت کیدې اغري اينالي و حق ثابتيږي به اختيار له دی نه حق التملك قهري قهري مانا چې دوخي اختيار او دا ثابتيږي د پاره شریک قديم په حادثه یعنی کم چې زوړ شریک وال نه ا ختم شوی نو شریک ولاو نو دا حق در ثابت ته هغه سکه مالک شوی دی په یو سره په یو ځمونه په أغيسته یې په پیسو باندې هیبتی هی به یې باندې دا تاریخ قستلاني سی حافظ ابن حجر تاریخ کوي انتقال حصه شريك الى شريك كانت انتقلت الى اجنبي بمثل عواز المسمى نقل کې دل د هيصير شريك تبل شريك تا چو درنقل شوو اجنبي ده دو شریکوال اند د دې شریکوال حق هغه شریکوال ته نقل شي چې دبلجا ده نقل کړو په مثال د ایود موسامانیچ په سومره پیسي هغه تور کړو پاګیبانی به دي بل ته شي کم ده نو نقل زما نه فقید اسرار د خپل مسلک موافق کړی زګه چی دیو سرپ شرک بشرفع فی شرکت قیلی بانور و شفعات جوار و دیونافی و دیونادی قیلی نو زکر دیتی تاریف کرل خو احنا بحضرات آغد آغد آغد آغد آغد آغد آغد آغد آغد نکیی اگر اگر سنگ شرکت و شفعات جوار و شفعات جوار و شرکتی سنگ او عین و شنک و شرکت ته حقوق او منافع کوم وي او دغه سپور جوارم کینه دی دیوځینه او دغه تاریخ نه کیږي او ترې تملک البقع بماقام للمشتري به سبب شرکت ویل جوار تملک البقع دیو هی سی مال کیدل په اغاصه چې مشتري د سبباندی حاصل شوی او رسیدلې وی د دې دي مالکینو په سبب د شرکت او شرکت په نفسه هیویو کده منافی یا و... د جواز نه دا طالب بیر د علماء یی اختلاف نشته د دې په مشروعیت کې ابن حجر سه وی الخت او بکر بن الحسن درینه انکار کړی د دې ما خبره چي اسباب دي اصباب د شرکی پانی زمان باندې درې یو شرکت، اصباب د شرکی زمان پانی زمان دریری، شرکت، بیدا شرکت دو کسمانی، یو شرکت فی نفسشه، او دویم شرکت فی حقوقششه، شرکت بي نفسي شي لکه مثلا تاسو په شریکي دو دوه خصوص مګارستان تاسو په شریکو باندې بي نفسي شي شرکت بي حقوق شي لاري مخصدانه چې ځمکه خو تا غيستې دا بل څه سره پکې نشته یګین تاسو ځمکه او بل یو کل څه د غیر ځمکه لاروته لختي او لاري واره یا دختي او دې دیت دوی پی حقوق شی دا وخت کومه شفاش او دریم جوار مستاب پکور کی خواته بلچا کور ته ازمه کی خاطر بلچا ازمه دای د دا حنا کو مسلک نور ائما صرف ایوک سم باندې قیللی چغیتا شفعه پی شرکت وای او شرکت پی نفس شی منه پیو باندې من دي خپل جوار هم نه کوي عربات نو ویله تحقیق او شو اصطلاحي تعريف او شو اسباب د شو ذکر شو په دې کې کوم اختلاف او هم تصورید پاتې شو د دلیل خبره نو کتاب په خپل راځي جابر زنه وي چې نبيله السلام فرمایلني اشوپات او شفافي كل شرك دا په هر مشترك چیز کې دا رباعتين کووري او حايتين يا باغ, باغ, باغ او حايتين باغی لا اس یو چني سالی ملي صالح اي بیا چې خرج کې دي درې یو شریک اوه حته یو ځنه شریک هو تر خبر کړي خپل شریک په ان باغ خرڅه کوو په حق ردغه شریکوال حقه به په دی باندې تردی پوری یو زنهو چې د خبر کې غلروا غي نه نه به له خبر یلکه بیا به خبر دی حدیث نو یو د خبر رااله چې شرکا سو امشرونا خداسری په شرکت کې راځي دي بارکي توضیح کي اختلاف پوري دي زم پنيزه فقط سبب د شپې د شرکت نره په نفسي شي بلکي داسباب نورو ملي کړو ستر وايته نيک باراش دویما خبر اداه چې دا شفاف وسکی دا د خاص کورس ته اړخ ساتیز مګې چې په نورو شینو کې هم راتلشي دي بارکي اختلاف اکثر حلیله وای چې شعبا دا فکرونه کړه پس مکو کړه او په هر شي کې شعبا نشته هر شي کې نشته لکه سمرا ده دی تاسو چې شریک دکان له سودا راه ورو ايو خپل حصہ خرسي بل پغیشو پانه شیکولې جو ورشي خرسي په شي تاسو داګه شي شفاعتې پس کې شو په کورونو زمګه کې دغه امور کې نه یا دوه کسري هغه گاړې واغستو دا ایوش ریکوال خپل له حصې خرسي په چا باندې دا بل پشو پانه شیکولې چې زمې اخلې دې پوه شي اکثر اهلی یې نه بازی اهل علم واي شفا فارسی کړه د امام مالک ثقاولې یو روایت دی خدا یې قول عطاهم دي دلائل یی حدیث کوم چې امام ترمذی یې بنقل کړل دی د یل پادمه شپته په کله شی جمهور دا یې جواب ورکې چې ارشینه مراد الله آر ارشې دی چ هغه سبب د ضرر واقع یوه مورو کې ضرر نشته هغه منتقلی او منقولات شي نه دي مستقرا دغه دې کې نه دی ته ضرر ورسی علم ته چی خوا ته راغلو شي راغلو کنه چې یو چا هغه ور لړونو د دې ضرر نيما مهامته حیوانات او کدا مثلاً دوه کسان د دریک او حیوانات یې غیری په شریکوباندی کې خپله حصہ خرڅی بغير د اذن د بلنه نه په شکاک ډول شي د امامي احمد سي مسله مضمون دا حدیث و حدیده چی نبیر اسلام کرزو اللہ شفعہ پا ار اغز مال کی چی دا اغز تقسیم نیشوئے کل چواقیش حدود او لا رواڑا ولیشی نبیہ شفعہ نیشتا لین استدلال نیسی ائی مسلاسا چی شفعہ چی دا دا سری په شرکی کی رازی پا نورو کی نرازی دا حدیث سریحنے پڑی کی دمگا حناب حضراتوئی چی گوری نشفعی دا پار کله اسباق دیر شو راہی او سبب دغه دې دا شرکت نه دي حدیث مقدسہ چکل تقسیم او شو نقص دغه دغه شو اته په شرکت باندې کې دا ختم شو پادشو دا خبر چې نور اسباب باندې وسړې شو اګهولې شي کنه شي دغه په حدیث ثابت شي هغه نه انکاروري کې چرته چرته روایتونه کې راغلي الجار حق به جار الدار حق بدار الجار والارض غير ثابت ها دغه کدارل <سؤال> الجار احق بسقبيه سقب قرب ته ویلش معنی شو دا لایق ته نشو په سبب قرب قرب موږ څنګه چې کوم غونډی ډیر نش دی نو هغه وشو ا کئ دی دې حدیث نه علماء جواز ثابت شو جمهور دا په اړه خبره لګا دردي سر شو امام خطابی سه د دې حدیث جواب کوي مې یو ځواب یې دا کړل چې دلته کې دا الفاظ مشهور لري الجار وحق بسقبه دا پشوقع کی صریح ندي ورګريګدار غل چې گاونډي ډیر لایق دی بقرہ خو سره نو دا د شپې خبره خو بکنيشته مقصد دا دی چې د مکارم اخلاق د خجوان دغه گاونټوب لایق دې پوسې نیو خبره وړاندا کړل دایم اغه وی د جار اطلاق کله په شرب کول باندې هم کی لکه څنګه چې په ځواني رچار اطلاق شوی او الجنوب او ذات الجن دریم اغه وی د حدیث چې نه نه صحیح زګږي استراب دې اوموږ ته به ترتیب جواب ورکاو چرس روایت کې صراحتن غري ذکر شوی باقي بل خبر نه چليږي چې نور رګاون تور خیال ساتلې ذکر جاروددار حقو بيدارل جار غوندې د کور ډیر خلایق دې په کور د غوندی سره یا پس وکړه نو یې کې خو صفه خبره کور پوه شي او هر چیرې دا دويمه خبره ده چې دا جاري اطلاق او شريكوال کوي جو یوه امدارې چې باځ روايتونه کی صراحتن تي دغه شفعي والا استرای شوې ده امامي طحاوي سے روايتونه نقل کړې هر چې دويمه خبره ده چې دا, دا حديث کیسره په اند دغه په باځ یو طرفه ورته لګې نشته چون ان جو ورفسي چې کوم روايت مستند ذکر کړي دا بلکل مکمل صاف أبو الوليد التهليسي، أخذ شعبنا، أننا قتعدنا، أخذ حسننا، أننا سمورنا هذا يعني سؤال خبراً ليس كبيراً حسنًا قال حسنًا أبو الوليد قال هدثنا شعبته من خطال دعم حسنًا عن سموتان المدينة الله عليه وسلم جاء وذلك أحق <تصفيق> بذاري جاري والأولي وهذا قال حسنًا أحمد من حمد، قال هدثنا وشيره قال أحمد عبد المريكي عن الصحيح عن جاري بذاري ګوانډي خلایق دی په شوبعي د خپل <سؤال> ګوانډي سره په شپه سره ودی انتظار کوي ان کان غایبا غایبا وما واحد اگر کې غایبي کلدي الله رو داده منافي او شوبو کې رااله چې دی ویلاري خوانډاني بابن رجل يفلس فيجد الرجل متاع بعينه لبزيما نداده بوده په بیان د اسړي کې چې هغه پلس کړل شي بيومي او سره خپل سامان من دې دې دي حق دې کنه دې حق په خپله مسله دا سوالیا ده کې نو دا حدیث په فتیما سلامدار چې یو سړی کاروبار کوله کا فې کاروبار کې لريpriority او بالکل د خلق په حقونه او اختل او د سړی غیوبانی شته سړی شو دربار وشو دربارته حاضيته د جکتبوتل شو جج قاضي چې تحقیقات وکړه معلومه یو حقیقت سړی چې ګمله نو سو وسنشته بصره پی سلام کړ چې دې مو پلس مو پلیس یا مو پلس نه ورن ویل ان دا دا جران حرارت دیوالې وي زم د خلک ورته نیسمن وي نیسمن نه 350 صلیشه دی بارې کیو حکمدار چکل دی وسړی باره ایدا سی پی سلام شو چې دا مو یا مو پلس نو پدې چې دا انې نو کوم حقوق دي دا سڑایبا دا آغا طول دا پارا اسکی چی دے حاصلی اصوه برابری اصوه تنلل غراما خلق بدا دنا دا دغا امدن چی دے کم حاصلی د خپل مال موافق اخلی لیکن کچرت سوک دا سی چه آغا دا دسر اخفل مال بیعینی هی بیا مومی بیعینی هی نو د بیا دی د پدغ خپل مال <سؤال> سره دغه دغه مال بین نور قرضارانو لپاره برابر نه دی دغه مال <سؤال> بین نور قرضارانو لپاره اوس بیا نه هم مالک سي شری نو دې کی اتفاق دی چې اوس رسې امانت خو وی نو دا به د هغه کس چې چا مات او دغه را بيږي خپل مال یا غصب شو د دنه چاغه سب کړل <سؤال> او دا بیا باندې هیڅ د حق له ګنور څخه یا پاریت ادری اوسیز ورکلې نه او هغه سیز بیا دې هیڅ بیا باندې د حق له په دې دریو خبرو کې لیکن یو سړی په دبا نه چې شیخ ورڅ کړو او وايي به هرڅه کړو نو اې دې په غوابه نه حق دې او کنه دا څول غرمه دي مساله اختلافه چننجې دی امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دا دی چې بیاو م بیا دا نداخلیه په بیاینه کې په مال بیاینه کې او اې مساله سوي چې داخلي امام سیودا وځوي تبدل دم ملک سره تبدل عین کې راځي خريز بریری تصویره تبدل دم ملک سره تبدل بس کې راځي مدعا عین کې نه دی نور ایمه بيقا اللي چې داخل البته دا و خپل منځ کې به سه اختلاف شتا ترنځ امام شافعي سي وای چې دغه باید پارا ترجیح ده په هر حال هرحال سمانه کدغه سړی مړوی مشتری, ملوی. مشتری او کجو آم دیو دیوی دیو. امام مالک سي وای چې په ژوند کې باید پر ترجیح ته و د مرنه پرځه ترجیح دوی دره مشتری په دې بیا کې څو ور مشتری چې دا کوم پلیس کوي دې په بیا کې څور کړي <سلم> او امامي شافعي چې وي کا سې ور کړامي او, او بی بیا هم دا باید پر ترجیح ده امام مالک چې وي چې کا سې ور به دا باید پر ترجیح انشط اوس رسته حديثونه کې بدعام مسله ذکر کیږي کوم روايات بیا نه او داله پر ضرار او چې څلخ په مال به یې بیا مونږ دنه په حق ده مسله کې انبيونش کال دندرازي چاغه ده محقوله په شي باندې ودايعو باندې په аваريو باندې په حسابونو باندې حکمه حديث کې چې بيارغليږي یک حديث نمبر 2 وايي کې د امام سي مستلک جواب داده دغه ځکه ایو مارو جوړین با د بیانه مراد بیا قطد نه نه بلکی ور کول <سؤال> د مبیعیه سوم شیرا دا که بعضی خلک د په کول د پاره یو شیخه په بیانیتہ سوم شیرا د مراد ادلاق د بیه په مجاز ده دا که به علی چی دا تامشه دغه الا سوم شیرا د تمشه نه بیینی هې او یا نه دیمررات او سرت چې د با د پاره خیاې شر د دپاره یوسی د مشتری له وپلو په خیاې شر دپاره د نو په دو وختې داسې زه ملتون نه وت دکه مسله دا ده چې شرط سرا سره دا مبی د با د ملتون نه وي که دپاره د باه خیاری ش. او چې هیرې شرط مشتری درې وي نو سمنه د مشتری له ملک نه نوځه اگر کبا یې ورکو خداغه ملک نه نوځه مسلې یاده شته د بده سره کومه نشكال نه پادشو امامي شاپي یو مالک چې کوم صورتونو کې اختلاف کړی نه ورس حدیثونه کې ځنه یو تای یې ځنه کېبدل بلتای اوس ګورې ايما رجل كمي ځله خپل سچینه من شو قاضي داغ لري بلاص حکم وکلو بیا مو دي اوس سامان بیا ری هند د احق د پریسر مين غیري هي دې چې دا د بالا پردارو دغه دغه تعمیرات تلستوي مراد په مقبوضه راځو میشې را دي یا هغه چياري شرط پردا وای ولم يقبض الذي باع من ثمنه شيء او نه هغه چياري د خسګړې د پیسو نه سیس په وجه د متاوبه نه په حق به وینمات او کما مشتري مرشو صاحب المال متاه استه الغرمه صاحب المال متاه استه د غرمه دی حدیث سره رجعه د مسلک تایې د شو په امام شفیع او مالک ها چې کوم مشتری مرشد دا استوره ده په اړه دا وایي په زور د امام مالک سي به د و تای اچھا د امام مالک او شفیع سي چې دا نبارت تر جیده کمشتری مڑی او کمڑا نئی او در این کسنگو مڑی او نبیع اوث واریل غورا para hato kana mo khob dilu bashara para hato kana bura wa para hato kana azizira para dil mota tri anan rab dil khana da qala abiya rawa huda istahib inna hu fi sabaqatihum liqada yaqul او یمن اپله سامان د سوچ مو پریشیا مو شو کوجه د رجولن بیا مون دی یو څلې خپل <سؤال> سامان بیا وینی هی او ماده به ګویل نه دی نو په حق به ده په باون قیمن احیا حسیرا بعد بیان داوچا کی اگر ژوندې کی یو حاج شوه ساروه دا کی سچ راځي نو عام طور سره وخانو کی راځي دا رب دشتي وخان چې کور استریشي نو کی چکینی د مالکانه ځان مړ کې به نه پاسي اوس مالک کپای پر وخت نو به د مری و دشتي ودا موخ په زی پر دی اوس راځي دغه سي سره راول او خپل ورته ادڅ کوم دې نو قافله ور سره وګومه خرا کور سره وخلي غور په ورځنده کوزان دي باندې باندې کې څو کم دې نو حديث کې را لمن وجه د دعوت چاچي وډنګر بهمو دوه خدا جزانا چې دغینا چشوي قد حج حجازانه اهلوها چا چسودغینا پهلغي ايالي بوها مدینه چې دېته ګیاور کې فسیبوها دا زنسر بوزی فا اخذهاد و دیس تردی دغر و اوزوها جسیو فا احیاء دا زندگل لقف و هیلو نیدان در پارشوار مسالسلہ امام احمد اویسا دق مذب دیش آو سن بی حدیث کر جمهور په دیشتی جمهور پا دیشتی جمهور وی دا لقطه دا د دا لقطه جکم دی دیشتی اغبادیتا متوجي کید هذه الحديث باركي ويوجد حديث دلوقتي أصحتي لديها الحديثة حديث, حديث وقال في حديثة أبان أستاذ أخيالي ندى مستنبو لأستاذانو كي لأمسابني إسماعيل أستاذ لأغنق القيد حماد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 یودا چې موسی بن اسماعیل ان حماد ان ویل دي او موسی بن اسماعیل ان ابان ان ویل دي ان شاګرد وي د استادنا او ان نازي کی راضي چې استاد ورته یو شاګرد څنګه کوم دي دیم دان چې موسی بن اسماعیل ان حماد سب شعبیږي کرکړې ده او نمع ولنع ذكر کرده او مصابر نسجح ان او او او امير شعبی زیادن او امیر شعبی زیادن او او امیر شعبی زیادن و قلت من امن أم قال عن این واحد این صاحب نبی اسلام قال او دوحز عزیز سحمن و او او او اتماع چاج پره دا با پذیره حالات <سؤال> کی ژوندۍ کر وسري لکه څنګه چې کې ژوندۍ کی دا هغه ځله پرې ژوندۍ اچھا رہن غاڼې توې کرکرد ضرورت راځي مثلا ته چانه قرض اصلي او قرض رقم نو باټه نشته نو سٹای او غاړه لنګ غاړه د هغه سره پرې خو دا یاري ولازم که نو پدې کې دا تر هینوي او دا قرض چېچا ورکل یو تمرته هینوي سوته لکه او دا غواجی مثال ته ورکل ازما کې ته مرهونه وي او رهن ورته هم نو پدې کې دا مسله دا چې چرته د مرهونه داسې شیزو چې دا غي منفعت او غي باندې خرچه کيده دغه غواده شوه دګي خوراکمر نو جمهور وای چې ديله به خوراک ور کوي مالک چې راهنده او شوه دوتیم دي لازم کې دا سره غانه ده لیکن ککرې نو مالک به کریو پیدابتیم دي او پادیشو مرتہین نو مرتہین دینه پیدنیش است یو نه ولا خوراک باغشته نه باغ کرلش دا کړي نه پیداخلي دا ناروا دي دغه د هديس ته قانون چې کلو جر کدين جر نفع هو په ورهبت الوت امام احمد او قائل له چې چرته مالک خرچ نه کوي او مرتہن په خرچو کوي او به دا نه پیدا خل نو استش حدیث الباب نغسل النسي دا غره دي مان کړي چې لبنو دره شودا ده شاو دواله سروي يه له بلا شلي بشي بي نفقتي په سبب د نه فقير دي چې مرتهين نفقه کينو شاو دو اذا كان مرهونا وزهر سول يركبو سوريدل به کېريش بي نفقتي اذا كان مرهون وعلى الذي يحلب اپا كزباني چې لشي وير کو سري ان نفقه نفقل قال ابو داود هو عندنا سعيد عندهم پري باندې صحيح نه ظاهري ما حديث چون کې د جمهور د مسلک خلاف ته نغردین جوابونه کوي یو جواب دا چې دا حدیث منسوخ دي دا او خبره دا کوم وخت کې ریبان نو منشه کوم وخت ریبا او دویم جواب درې چې بینه په دې کې چې بعد سبب نه نه بعد فرض انصاف او یوه لهغو نړۍ پایو ذکر نه لري نه مراد دې مالک نماندا شوال لبونو در لبونو ذاتی در شوده د خوند شوهدو یوه لبو لو شله بشي سو مالک بنفقتي پن فقير د خپل سره دغه چې مالک دا نو خرچ شلشي به هم دا دسينه چې په سبب د نه پقي باندې 400 کې نه پکم په مالک نو لشي هم دي دا به چي لشي په سبب باندې سي دا څنګه پقي لساق به اڅه د بهادرې زبان دي په الساغ <سؤال> دنه پکی هغه سليماني ورې سوريګي په الساغ دنه پکی دنه پکا پته نبي الله خلاف نه جوړه وای په جانب بیان نه اتري چې د خپل بچینا نه هړې شي کني او پړې شي لکه چې دا بچم د انسانيو قسم استعمال دومره خبره ده چې عند الحاجت تقهوي بلا حاجته با نخري دا عمر ابن عمر خپل ترور نقل کوي چې د عائشې ده نه تاسو کولیو په یتیم چې زما په خپلتیا پالت کیو یتیم ممکن نه چې لري بچیو او یا د بل چا څو خو زاهر مانوي چې خپل یتیم بچي بچی خو نه اوفا <سؤال> کو من دي د ماه زه خړی شو نغ او نوبی سپ میلي ان من ات مع کلله رجلول ډېخهغه چې خوري یو سرین کپې د کسب خپل نهلهدي او د بچر اوله همیل کې او بچیر د د کسب نهلی او خوړی شو ده په رد او کوم ځامن کردې او بذل <سؤال> المجهود کې امام ابو داود سی په قول باندې مؤخذه شوده چې دا نه دی منکر ده دا کدا زیات دي څنګه ده او زیات دي څنګه تمام دې په د سړي چيبياو مې عين مال په دې سړي سره مخکي باپ کی مال بیا مخکي ابتداء کې تاسوي شپې نه فاس دې سره حدیث نه متا سره فرق معلوم شي چې د مخکي مال تعلق د جمهور پنځمان د اګمال سره چې د سړي د مشتري سره بیا مو د دا, دا مالی نوک رو تو سامانت کڑییو که که غصبی او که بی آئی باعتو او دلتی اغذی کرکی چې او سڑے دا, دا مشتری دا, دا, دا یا د مشتري د ساریخ سره مال بیاند حلیم اصد سرے ستان چام مال پٹکللو بیدی ساریخ نامال پچا خرش کللو خرف کولو او تا ده دغه مشتري سره مال به امال په زور مال غيسته مال په یو او تا ده مشتري سره به د لیک من وجدج بيا من د عین مالې عین سره د مشتري د ساريق سره د مشتري نو دا واجب خلاایق ته په دغه مال, مال ويتبع البيع اور پسیکی کیږي بعد غو مشتري ده سارق من په چا پسې باو چجتي دغه نه چا سارق یا مشتري ده غاصب د ور پسیکی په چا پسې دغه غاصب بيع په معنی سره ده چې ده چا نه غيږي دغه به وړه دغه خپل مال حاصل فق حکم لا مسردال متمر په کويلي چدا غواهانو پزړه را سبيتي او دا مال زماره او دا مال